1947 omkommer Sveriges arvprins vid en flygolycka den 26 januari. Vulkanen häcklar på Island och får ett utbrott. Sverige får sitt första kvinnliga statsråd. Kaffet ransoneras igen. Alla svenskar får ett födelsenummer. Och en ny svensk bil visas, den blivande Saab 92. I Paris lanserar Christian Dior The New Look. Och till Sverige kommer jeansen. IFK Norrköping vinner fotbollshalssvenskan igen.